Să știți că Dumnezeu a fost prezent și Dumnezeu a lucrat și El a lucrat și astăzi. Când se credeți că Dumnezeu lucrează nu numai seara, ci și dimineața. Amin? să so, mă, mă bucur că voi sunteți a ca Dumnezeu să vă vorbească. Vreau să încep cu uh, o istorioară despre Johnny. Uh, mi a place mult acest personaj, pentru că m-am uh, pletenit mult cu Johnny de cât sunt mic. Am auzit despre el și uh, dacă voi aveți alte personaje, eu am cu Johnny Petru. De care știu atât de mult. Johnny a ajuns la vârsta căsătoriei și s-a de o tipă și a avut, nu știu cum să-i spună la sa și s-a să dat cum să-i zic eu la Michael dacă vreau să mă desfășor. Era, cum să-i să zic, că o veste asta era destul de emoționantă. Nu știa cum să zic că cum o să-i o să treacă o bană, Michael, ce faci, ești prea mic ești copii, nu știu cum să zic eu. și spune, mai auz, mamă, eu m-am oprit de o fată. mai să vorbim bine de fată, bine, bine, da. Și zice, um, da, aș vrea să fac ceva, aș să, să facem un test, da, ziceam, um, bine, Mike se a fost jocată și uh, ziceam, încetez, uh, o să aduc trei fete, dintre care una o să fie ea. Și vreau să spun dacă tu ghicești de cine mă căsătoriți. Și uh, Mike s-a fost mai discepție că după aceea a zis, ok, hai că încercăm. Și în ziua încăparea așa și a făcut trei fetele aia acasă, printre care era și cea pe care s-a îngăgostit el. Ne-au zis pe canabea de doar de trei și a zis, auzi, hai să încerc să vorbim și o să vină mama și mama o să vadă dacă bicește vecină, mama îngăgostit-o. Și ori o să așeza pe canabea, ori ce vă să vorbească și la un moment dat mama să uită, ascultă, stă, analizează, se uită. Zice, doamne, știu. Mame-i deja știi, deja știu, zice, care-i numai. Aia de mijlo. Mamei, aici unde știi? Că de aia nu-mi place. Bun, hai să-ți gândim astăzi la Faptele Apostolilor. Continuță dintre o în Faptele Apostolilor. Unii dintre voi, trebuie să vă spun că ai susținat, nu vrei că auziți sau urmă, Faptele Apostolilor, capitolul 2. Cât aveți Bibliele? Ultima să te conferiți. Câți aveți Bibliele? Sabia cu două treiște. Doamneia te indice nu le-au și lui împărăția ta. Bun. Fapte capitolul 2. Nu știu dacă au depășit așteptările tale, dar au depășit așteptările mele. Și vă spun sincer, luptele care au fost și atacurile din partea celor acum au. înțeleg pentru că atâția tineri au spus de liberață. Și sincer, vă spun, aștept să aud mărturiile voastre. Mergeți pe site, scrieți-ne, spuneți-ne. Pentru că vreți să punem mărturiile, alți tineri să fie încurajați și așa trebuie să ne gândim anul viitor. Cum o facem aici? Ope mai înțeleg, unde mai puneți mai Facem, Ne deschidem balconul, ce facem la anul viitor? Așa că ce deja să ne gândim? Pentru că știu că cât mai mulți tineri vor veni să experimenteze puterea Lui Dumnezeu și categrii vor fi eliberați. Amin? În locul acesta captive vor fi eliberați. Adul dur, anul viitor, ăsta care știi că are ceva niciodată, Adul la conferință și orice dragi vorești afară din el. Fapte apostolilor... Ați găsit faptele apostolilor, ca pe anul 2 40. Dacă ați găsit, spuneți amin. Cam jumate, bun. Și cu multe alte cuvinte mărturiseam, îi îndemna și zice, asta e Petru." Pentru care și-a recăvântat răsuflarea. Mântuiți-vă din neamul, din mijlocul acestui neam picălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Cine crede că bisericile trebuie să fie mici, ar vrea să citiți din nou faptele apostolilor. Cine crede că Dumnezeu cheamă Misterici de 10 oameni să ducă împărțirea lui Dumnezeu mai departe, ascultați-mă, Dumnezeu vrea să creșteți 3.000 de oameni în prima zi în biserica Ea Naștere. Versetul 42. Ei stăruia în învățător apostolilor în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Fiecare în a plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de opște. Își vindeau ocoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Versetul 46. Toți împreună erau delipsiți de la templu în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și cu răție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului noroc. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Domnul adăuga Amin. în fiecare zi la numărul lor. Amin. Amin! În această dimineață, ultima sesiune de la această conferință, vreau să vorbesc despre subiectul creștinismul original creștinismul original. Ne rugăm și pornim. Doamne, îți mulțumim pentru că până aici ai fost cu noi, până aici, Doamne, tu ai fost cel ce ne-ai vorbit, până aici am simțit prezența ta, Doamne, și să-ți mulțumim. Îți da. mulțumim, Doamne, că tu n-ai cu de noi, ce ți-a revărsat slava și puterea peste noi și îți mulțumim pentru aceasta. În această dimineață, mă rog, ca Tu să vorbești prin mine, mă rog să te folosești de mine, mă rog, ca Doamne, limba să fie ca unui scriitor în mâna ta. Mă rog fiecărui tânăr, Doamne, ne pregătim să plecăm spre casele noastre. Mă rog să-i vorbești cu un mesaj, Doamne, ne rămas cu mult cum ar fi, dată. până ne întâlnim data viitoare. Mă rog, ca tu să, Doamne, Tu știi ce fiecare tânăr are nevoie. De deci, mă rog ca Tu să-i vorbești fiecăruia. Vorbește-ne în această dimineață și folosește pe mine numărul lui Iisus Hristos și toată biserica spune. Amen. Amin! Noi suntem o biserică, suntem o familie. Amin? La 12 ani am avut ocazia să zbor cu avionul. La 12 ani, Data ne-a spus, băieți, mergem în America. Uau! Wow. Când am zis că mergem în America, cum să zic, America pentru noi era cum, cum privim noi Rai, cred că acum, imaginele pe care le aveam cu filmele de acolo, Vedeam, toți aveau mașini, uh, cabriolet. Adică toți aveau piscină Și era super fain. ne deci, gândeam ce fain o să fie. Acum noi eram români, adevărați, înțelegeți? De, de pe stradă nu fără lui. Și când am mers în America, normal că am mers cu hainele de aici. Am mers cu alte haine, că nu avea. Și atunci nu erau, uh, nu erau uh, firme aici. Eu n-am auzit cel puțin atunci de live. N-am pus de live. De Reebok, pe vremea comuniștilor. Numai de fabrica lui Tata auzit, de acolo primeau hainele de la Miorița în tricotaj. Toate aveau uh, label Miorița. <laughs> <laughs> și, într-adevăr, astea erau hainele noastre. Acolo Tata făcea schimb, deci era, de care făceau costume, de, de dea plovere, că îi făceau plovere și uh, primea costume, schimb de departe. Oricum, eu eram îmbrăcat bine pentru acea epocă. Și ajung în America, ajung, prima dată a fost când am plecat, m-am plecat cu o joc, m-am plecat să, fiu, să, fiu, să, fiu, să fie cald, m-a fost frică, că acolo în avion, la, la înălțime, au să mor de fric. Am mers bine, eram, eram așa bine, eu oricum eram mai rotojor de fenomea, deci nu era o problemă și și hainii, deci mă făceau ca asta. A aveam aici, mă jucam despre biolog. De deci, ce era putere, înțelegeți? Stilul de haine, pot să spun că era diferit de uh, cei care era în America. Dar la început, să am dus că scalerii. Am venit cu hainele uh, marca Miorița, înțelegeți, în America. Și la început mă credeam cool. cul. Acum trebuie să vă spun ceva despre tineri, adolescenți. Fiți atenți, adolescenți. Atenție mare. S-ar putea să te crezi cel mai cool. Și stă lați, La haine, mă refer. Ok? Eu eram dipolar la 12 ani, am crescut cel mai cul. Cool. Cu plovor Miorință, înțelegeți? Da, aveam bărâ, de peste cam. Era și mai șmec, era peste cap, era așa, în față, drept. Și mergeam cu plovor Miorință. Nimeni nu putea să spună mie că nu sunt cool, Pentru că aveam plovor Miorință, tatăl lucrat la Miorință, ok? De la 12 ani când am mers în America, mergeam la biserică, nu știu. Acum, imaginați că un tip de 12. Cine are 12 ani aici? 12 ani. Să ziceam care are 12 ani. 13. Cine are 13? Hai încoace unul de 13 ani. Hai încoace unul de 13 ani. Hai în facem 13 ani. Cine are 13 ani? Hai! Voi! Să-i învoiatul, învoiatul. Voi! Voi! Voi! Nu arătam așa! Voi! No, Era dublu cu el. Este un om plic mai un pic mai lături De de de aici, mai place Tot trebuie să ascultați-mă. de sus. Deci ascultați-mă, el, cum să zic, eu, mi îmi plăcea să fiu ca el. Deci, slabă. Bă, aveți un pic mai Dar imaginați vă de două, cred că de două, era și mai mult. că a cu borda peste cap. Ascultă, un lucru învățați, cu adolescenții nu, nu le deranjați, păi, Pără rog, adolescenții sunt, ok? Și fiți atenți. Uitați-vă cum arată, arată ca un cum, Ca un uh, grup de văduce, un lucru de pe jos. Pur mai scupești cu ăsta, așa. Uh, Uitați-vă la cum arată, Trico normal, trico oferiți, văd că așa de, de Plugi, Da, da, fiți lăteți. Da. No, așa arătau da eu. Da. Eu eram cu costum la biserică, înțelegeți? Și nu costum din două părți, dintre a mea și restul. Și cu asta, pe cuvântul meu, dacă n-am văzut. Cravată. Nimeni nu se punea cu mine, uitați-vă, dar am văzut statul La biserică, mă era costum. Mulțumesc, aplaudați-vă, costum. Și aveam un timp în care îi plăcea de mine, știi? Așa se întâmplă la adolescenții, nu? Cu toate menea, mă, uite, proape că îi plăcea de frază, în nu era în nu de ce, dar tot timpul mă, mă lăuda Oai, ce fain ai îmbrăcat!" Până mă dă seama, că tot e o miciună, că de fapt nu se Și fain. Și -a fost, există, în viața unui adolescent, o trezire în care are loc, când își dă seama My God, cum îmbrăc!" Dar uh, când în adolescetul treci prin faza aia, nu nu-l și gristă sa să se bucure. Acum, ce să vă zic eu, uitați-vă cum arătam eu uh, când mergeam la școală. <laughs> Așa yeah, yeah, yeah. <laughs> imaginați-vă, eram în, în școlă publică, unde nu-s că buni vorbesc frumos cu tine că să fie... Așa mergeam la școală. Mai puneam și cravată câteodată în glasă la 12 ani. Adică în glasă la 12 ani, mergeam la școală. Uh, okay. Mai era studiul asta. Uh, cam așa, era de uh, îmbrăcat. Acum trebuie să vă spun ceva. Nimeni nu-mi uh, nu doreau da a face poze, că acum e ok. Uh, <laughs> Nimeni nu vroia, ci bă, ce vreau haina ta. Nimeni. Nu, nimeni. Oi, n-am venit așa de, de tare, că nimeni nu le vrea, știi, da? E cam asta era eu. Înțelegeți? Deci cam asta arătam eu. Sau, Și o să o dupați, o o schimbare în yeah. Domnul mi-a vorbit. <fie> <fie> <fie> Și dacă în perioada aia când am fost ca adolescent, de la 12 la 15 ani, îmi, îmi, îmi, îmi, cumpăra, îmi cumpăra, haine de la second hand și le găseam, destul, eu credeam că sunt destul de Am Second hand, dar fiți atenți! Problema e că eu am știut un lucru, când cumper de la second hand, tot second hand rămânețe, nu știu cum să vă spun. Mi-aduc aminte, eu ca adolescent mi-am luat niște uh, tenis și am văzut la second, Erau cu dolari mi se pare și am zis men, arată bine. Și nu o să uit niciodată faza, am mers acasă și am spălat bine. Era erau albi, cum să zic, albi ca zăpată. Și am mers în clasă și, e cuvântul meu, cum am luat în clasă, tot. Și noi am ce ai Ce patul să zăia. Am ce patul, ce faci a spălat. Așa că nu știam moda, vremurile care treia. A venit în România și în România mi-a dat seama de un lucru. Aici toate hainele pe care nu le puteam cumpăra în America, erau în piață, la prețul rezonabil. Nike, Reebok, uneori erau schimbate literările invers, dar erau. Deci, Nike, uh, uh, Reebok, uh, toate erau. buna, era Puna, și Puma era, depinde acum cum pri de aici, Cum sau cum. merda, e extraordinar. Deci, în America, nu permiteam, vă spun, nu permiteam să-mi cumpăr mică, de un să. că nu erau mică acolo, știți? Dar aici, doamne, mergi și are semnul ăla, numai că scrie mică, uita, că e nu. dar e ok asta, Și am venit în România și am început să-mi cumpăr haine de marcă din piață. S-a fost în piață că o venit iarna, bă, s-a ca și ale mele de ieri ci la tua giacca e <ride> <ride> <De piazza. ride> <ride> Bine aceea România, piața sunt originale, nu că ăștia nu știu cum le-a dat, dar sunt originale. Original. Până când, uh, după ce am încercat geala și mă duc să o lasă, am luat și m-am uitat pe spate. M-am uitat pe etichete. M-am numit, basketball team. Ce, basketball team? What basketball team? Și atunci m-a spus un coleg de, de, de clasă, tu știi că în viață nu sunt Uite ce bine arată. Păi dar îți mă. Îți dea lăsa din Turcia. Basketball team. Trebuie să fie scris firma. Pentru că dacă vă uitați cu atenție, aici scrie Chuck Taylor. Vedeți? Scrie Chuck Taylor. Dar dacă aici, în interior, basketball team. Pentru cei care nu știți cumpăra, uitați-vă foarte bine la etichetă. Mă fiți atenți, cu geaca asta de basketball team, eu sunt în America, înțelegeți, m-am întors înapoi ca mers la studii în America, deja mi-am luat haine de marcă din piață, înțelegeți, <laughs> și mă plimbam prin centru în orașul Portland, Oregon, cu geaca mea, să înțelegeți, și la un moment dat, niște negri sunt în spatele meu, o fac ca Dar okay. yeah. acum am văzut multe filme care, fiind ei, iau pistolul de pușcă, nu i-am, ai dă capul meu, pistolul. Dacă eu, ce, ce făceam? Mergeam după ore, sau când lucram la chef-ul, mergeam și încăutam oamenii la ieftinire, acolo în America, când se iau de stole și <hide> nou, timp. Era noaptea ne-ați să magazine și eram opris chiar de centru. <hide> și erau mulți, adică noi erau mulți oameni, era, uh, era iarnă și necrește eram în spate, noi tot vorbeau Și vino după mine. Aaa, ah, am încurcat acolo. urmă. Dar mai trebuie să înțelegeți că eu am făcut și eu judo când am făcut mic. Știi, v-am zis că după ce m-am bătut, dar am odras un pumn în pie, am zis că m-am bătut la judo, că nu mai bătut nimeni pe mine. Și șase luni am făcut judo. Când am văzut la judo, uh, trebuie să vă zic un lucru. Uh, când nu o, o să dea chimono, știți ce e chimono? Nu-mi dau chimono și o treas să dea centură. Dar a început să-ți dea centură în albă când intri în, în această școală? Băi, nu o poți să-ți dea una albă, înțelegi? Mă galbenă. Și mă da direct galben. Eu am găsit clasa de zis, Mă tu ziceți să mă gândesc? Întrebătorilor, eu i-am dat la mine și o zis, Mă da direct galbenă. Dar mare este la spală a mea. Nu eram atunci mai întâi... Bun. Și. Negri ăștia, acum ai făcut, făceam judo, mai știam ceva de la judo, știam că acum ai că punt 2, hai să zicem că punt 2. În aia vreo 5-6. Și vin tu pe mine, știam. Și mă întreabă, fiata, de ce mă întreabă? Au zis, de ce mă întreabă? De unde e aia ceacă asta? Aaaa, hai să mori printre o ceacă, plăm încolo de ceacă, pe asta, pe asta, pe bă, dar din România, bă, cât ai dat pe ea? Ia, pe mine. Nu știu cred că, așa, um, echivalent vreo 50 de dolari. 50 de dolari, Tu știi cât valorează asta? 400. Asta, 400! 400, ziceam. Dar aia zic, dar de ce 400? că cea Chuck Taylor, mă. Ah, Chuck Taylor! De Am uitat, să-i iau, că nu-i Chuck Taylor. Citește aici eticheta basket motivei. Și, vor să mă cumpere. Fie din poveste, mă poți să-mi cumperi cea mea din România, cea a tăilor. Ia, bă, dar poate-i scumpă, mă. Acum a începea să cred că, mă, poate totuși în viață găsești niște dinvru aici în România. Și am zis, nu, nu mă văd. Deci, dacă nu mai găsesc una ca și ea, hai mă ți o cumpărăm, ne. Noi suntem cât pe el. A zis, că, mă, dacă tot o văd să fac un profit, că, dacă, așa niciun profit n-al rău. Până la urmă, măștia, zis că 100 de oameni cel de-altu. Haide, 100 de Până la urmă zis că nu, și până la urmă m-au lăsat. Eu m-am bucurat când mi-au furat-o și să mă bată, știi, mă întrăia. Dar, dar eu am crezut că e original. Că altfel nu mă oferea niciun caldă, ea vă spune-o. Și așa m-am gândit, cât de ușor e să petezi pe cineva că ești original, cât tu ești fals. Când tu ești fals. Deci acasă d-un găfeta niște negri, care vor mai ieși cu ceciile astea și cea de el, probabil că așa de bine făcută, seamănă exact lint cu original. Dar e față, pentru că e basketball team. E față. Mă-am adus că ceva să vedeți. M-am tot la astăzi. <laughs> am o bluză care am cumpărat-o din uh, Ungare? Dați-vă, ne-am, cu atenție. Unii dintre voi, oameni mare, ei mare, da, erau și o mare ok? Dar fiți atenți. Câți dintre voi credeți că e original, am Da Dați-vă cu atenție, ream, dați-vă la etichetă. Fugu scrie pe Fugu. fugu. da, da. Nu cu fugu. Ce crede că e original? Mâna sus. Opa, începe să se ridice mai. Dați vă cu aici, să ne-au. Mai să vă se cluse. dați vă aici, cine știe firma focul. Din nou vă întreb. Cine crede că e original? Mâna sus. Opa, crește. Deja numărul cărnicioșul îți cresc în sală. dar se mulțumie. Câte etichete are? Una singură. Una singură. Una singură. Deci din nou pune întrebarea ce încălcând că originală? Bun, mai mulți călnici, o. Oh. Așa că crezut și eu până am avut niște pantaloni FUGU. Nice. Asta nu tol e frumiană. Și ăsteia am luat din America. Și ăsteia -am că ăsta trebuie să fie original FUGU și mă uitam la etichetă. Ascultați-mă. Două etichete alea, două etichete. Și scrie, nu pu puțin diferit, puțin. Am am, uitați-vă că nu, păcat că nu am, fotos, foto, adică video să vedeți, foarte apropiate. Foarte apropiate. Și uitați-vă la semnul ăsta care aici pe mână. Semnul asta care e pe mână, se am cu semnul de la FUBU, măcar o singură problemă. E mai mic un pic. Eu când am cumpărat uh, acest uh, tricou, am întrebat pe tipa de acolo, că era destul de mi A zis, este original, așa -i? Și vița mea atent spune, uh, groivă. Hot man. <laughs> Numai că ai originalul și, compar cu originalul, îți dai seama dacă e ceva în față. Odată un țigar a venit la mine și a zis: auz, Am niște parfumuri pentru tine, șefule. Că te iau cu șeful. Bă, șeful, De fapt, să te simți că ești șef. Știi? Bă, șeful ai cam ceva pentru tine. Și a zis: Hai să vedem despre ce ai. Și ascultați, mai mare grijă cu țigan. țigar. Iubim tot să-i aducă la, la credință, dar. Începe și își de, deschide de, de la poșeta lui și scoate parfumurile. Păi da, avea fost parfumul care nici eu nu știam. Până am mers în YouTube, frâine, în avion, în aeroport și de a am fost acolo. Știți și -și o chestie originală asta? sigur sunt originale. Pe cuvântul meu că sunt originale, știți că. Și au, au avut între ele, au avut un parfum Fahrenheit de la Christian Dior. Și eu aveam același parfum acasă, exact. Și am zis, acum văd eu. Că acela de nu știam dacă-s, că n să le compart, dacă n-ai original, nu știu. Și deschid, mă uit un pic la asta, păi seamănă, aproape problemă, Posibilă problemă? Cabacul e un pic mai decolorat. Dar de nu mult, un pic. Și după aia, când am deschis, Uh, pe ușor nu veni cabar jos. O să văd ceva de interes, ceva de ciudat aici. Și am întors pe spate și pe spate nu aveai signa care avea Băi, am zis, m-am mare și mie, că este e, Ăsta nu e original, ăsta e fals. No, bine, asta e fals, dar și-au adus originalul vine cineva și spuneți ție eu sunt un crăștin adevărat. Oare? Oare în apă spațial, mergeați este mult în apă spațial de toți. Eu sunt ăsta pilotul, să o pregătiți-vă, că vom zbura Rrr. Rr. și vom merge în Ierusalim. se va deschide un cerc, uh, o diavara se va transforma într-o și ne vom vedea să vedem cum arată. Vom merge în urmă cu 2000 de ani și vedem cum arată primii creștini. Cum arată -i. Și după aia, după ce vedem cum arată, să ne uităm la noi să vedem cât de originează de noi. Pentru că așa ne mulți creștini și timp mulți oameni se numesc creștini și când ne și noi pe stradă și spune oamenilor uh, despre creștinism, despre, despre Iisus Hristos, și eu sunt creștin. Um, hai să vedem dacă ești. Și ceea ce așa o să facem în această zi? Nu doar zima. zi, ba. De până la cinci, în câteva minute care au mai rămas, o să vă duc să vă arăt cum arăteau primii creștini. Și problema la noi, indeputări, când ne gândim la primii creștini, ne gândim la toți... Mă Petru, ne gândim la Petru... Pau apă... Petru... Când vedem așa, în filme, toți îți oh, și Ioan, Ioanul tătătremur că e pătrân. Dar ascultați-mă lucruri, vă știți că, vă știți că ucenicii lui Iisus Hristos, în afară de Petru, toți ora văd când Iisus, eu, Iisus ales sub 20 de ani. Poți am avut 120 de ani. Opa, era de vârsta noastră. Era de vârsta ta, dacă de vârsta ta. Păi, mai reține. Era de vârsta noastră, în afară de pe Pentru. Era cam de vârsta de sunt peste Și vom merge, vom merge astăzi în timp. Și ne vom Cum erau ei? E vom uita, oare, și dacă a putea să-i vedem astăzi cum se împlinau ei. Tocmai și-au recăpătat la Asta e minunat, pentru că vorbim despre niște creștini, misterica a luat ființă. Ziua 55-i tocmai s-a întâmplat, și-au recăpătat la suflarea. Cum erau ei? Cum trăiau? Cum se înțelegeau nii cu ceilalți? Cum trăiau ei? De când ori la biserică? Ce era pentru ei important? Ce valori aveau ei? Pentru că dacă vrem să ne răspundem întrebarea Suntem noi creștini cu o răsufare recăpătată? Poate trebuie să ne punem alături de cei care și-au recăpătat cu 2000 de ani? Să ne cum ei? trebuie să luăm lor și să vedem bă! Ăsta nu-i original. Bata, lor, lor Și să ne comand. Ne copărăm și numai atunci ne vor dați seama suntem noi originali sau suntem noi oameni care îi părăim doar originiari. Cum a fost care care a ofertat din e grea. Mai bine o vineam cu să și avem dar altă alte Ai Haideți să ți facem, gata? Pornim o parte. Astăzi avem și sunete. E o speciale pentru sunete de această zi. Mântuit, Primul lucru care caracterizează pe ei și Scriptură e următorul lucru. În versetul 42 spune. Ei stăluiau în Împățători Apostolilor în legătura frățească, în frânge la și în rugăciuni. Prima caracteristică a unui creștinism original este stăluința personală. Dacă luați potițe și bine ar fi să vă luați. Pentru că Zicaa zice mai bine un pix, un creion mic decât o minte lungă. că mintea lungă uită, dar creionul scrie. Și notați-vă, prima caracteristică a unui creștinism original dacă ar fi să identificăm și să-l vizicăm și să-l este stăluință personală. Am vorbit cu oameni religioși. Dumnezeu deci m-a că să vorbesc cu oameni religioși pe care voi știți. Ați auzit mesajele lor, dar nu vă spun cine sunt. Am vorbit cu ei din România și îmi spuneau, vorbeam despre această importanță a stăluinței personale. Și spuneau felul următor, de la noi în România, noi românii ne rugăm atât în grup. Noi nu prea ne rugăm acasă. Noi credem în grupe de rugăciune. În de rugăciune. Și prea puțin ne rugăm acasă. Vedea, wow. Sună bine. Wow, sună spiritualitate. Foarte bine. Nu mai e o problemă. Mateișa se să ușurce nici mine Iisus și le treabă Iisus. Iisus, să facă să ne rugăm. Ce le spune Iisus? Și voi când vă rugați, ce ziceți? Chemați frații, intrați în o de rugăciune și rugați Așa scrie. Nu scrie, sper. Ci tu când te rogi, intră, sigur, la adărința ta. Închide ușa și roagă -te. Unul din lucrurile care îi caracterizau pe principalii, pe creștinii originali, este acest lucru stăruința personală. Pentru că Iisus Hristos i-a învățat. Ei. Apostolii au învățat pe cei trei mii. Când au venit apostolii, le-au spus celor trei care sunt au toți la Iisus Hristos. zis De azi înainte. Stăruința personală. Pe stăruinie rugăciune. Sigur, camera ta, în ta. De ce? Așa că a Iisus Hristos. Iisus și le spunea oamenilor. Iisus... Îl vedeam de multe ori singur și se ruga. Și când după ce se tăiau minuri, să avea victorie, se retrăgea și se ruga. Pentru că acolo se încărca spiritual. Să nu crezi că încărcătura ta spirituală va veni din grupele de rugăciune de tu mergi. Acolo tu ar trebui să mergi și să dai. Dar te o dată de rugăciune. Și ascultă, mă, dragă mea, dacă crezi că tu vei rezista în lumea asta creștină și vei ca viața ta ne creștină, fără să te rogi în fiecare zi, greșești. Da, da, da. Pentru că vei cădea. Pentru că Biblia spune și Isus a spus, rugați-vă ca să nu cădeți în da. il lua mii vers. Cază distrită că nu te e simplu, să știi matematică să pui lucrurile. prână. Da, da. da. da. Am avut un tânăr care a venit la mine și m-a spus Ted pe cu masturbat. Wow, ok. Hai să vedem. Ce se întâmplă în viață? Spune, te de ascultă, mă de mult, am venitare să tare și de mult mă confrunt cu măsoarele. Nu, nu pot să mă, nu pot să scap de păcatul ăsta. Știu că e rău, știu că de fiecare dată când le fac, am o cunștiință, mă rog, știu. Și am luat câte rogi. M-am rezultat cu mine când. De, nu, acasă, tu, singur. A. Ah, păi, număr. Hello! De ce că e ca să a spus să-l asculta. Domnul că să-l De unde sunt te rogi, o oră, pe fiecare să-l. Mi-a spus de. când auzit că e era să El nu s-a rugat nici 5 minute pe zi. ne a zis să-l asculta, să se că să scapi. Vrei să scapi de păcatul ăsta? Dar trebuie să ghezi. Și a spus să spus, ascultă mă țin până la curent. După o lună, pierdă lui din sepede, la După lună, îmi scrie o Nu vine să de când mă rog, o oră pe zi, nu mai păcătăiesc. Și de atunci, ștutați de atunci tinerul acesta s-a implicat într-o lucrare în București și slujește pentru Dumnezeu, pentru că a fost eliberat de păcat care le în jos. Și astăzi el slujește oamenilor de pe stradă în București. Amin. Pentru că a și să se roge. Există păcate în viață de care nu pot să scap? și rugați ci tu când te rogi, El nu spune dacă vrei să te rogi. Când? Pentru că rugăciunea e, absolut, e o necesitate în viață de creștini. Tu trebuie să vorbești ca care inspirație avem lumea asta care trebuie, trebuie să respiri, trebuie să vorbești cu Dumnezeu. Și poate la în început de aici, să te 10 minute de zi. E super fapt. După aceea crește clipul la 15, 20 și 30 și până ajunge să te rogi, ore înainte Domnului și nu te gândeam, Rugăciunea, personală. Pua, să mă grăbesc. Al doilea lucru care îl vedem, o caracteristică și la stăluința personală, un alt lucru foarte important este, avem tineri care cred că pot trăi fără uh, cuvânt, să citească cuvântul. Avem tineri care cred că cartea asta e o carte um, facultativă. E, dacă vrei, o citești și pe asta, știi? Oricum, la Biserică, ce timp câteva pesete și destul. Primim un pic de snack de la Domnul și destul de fain. Ca un fel de două cips, te mulțumesc cu două chips. Ce bine mă simt, plinne de cuvântul Domnului. Ai, ce minunată, două chips am venit astăzi. Dragul meu, bine a spune că cuvântul tău este o candelă și o lumină pe care are a care umblă în dumneavoastră în întuneric. Și se vine, de ce tot timpul dau cap bombat? Te dau un cucui, probabil de pentru mine, domnul să-l face înapoi. Dar mea, dacă tu deschideai cuvântul și te rugai în ziua avea lumină pentru ziua respectivă. Și nu te cu cap Și vine la biserică că tot ești cucui, susțineți că există o atelieră sau rugăm pe tine, de ce trebuie, domnule, pe pe sufletul ăsta? Pentru că dacă tu ai deschide cuvântul, începe da. poveste lui Iosua și îi spune Iosua, să nu se depărteze cuvântul acesta de gura ta. Cujetă la ceva lui zi și în alte căută să faci tot ce este scris în ea. Și atunci începe despre tine toate lucrările, dar și atunci voi lucra cu înțelepciunea. Această persetătătă că e valabil și în ziua de astăzi. E valabil pentru tine, poți să aplauzi pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. pentru aia personal cuvântul. Ei avea Biblia atunci. istoria stă vrea apostolilor. Pentru că nu aveam ocazia să avem Biblia în fața noastră. A doua caracteristică notată. Bine spune că fiecare era plin de frică. sickness <laughs> să aducem cu toți barii, practic pentru toți, am adus pentru tine, pentru că iubim lucrarea Domnului și credem în ceea ce prezoare pentru lui noi aici, în Ierusalim. Și Petru se uită la Anania și se uită la Anania și se uită la Anania. Cu 50 de mâncare. Anania, da-ți permit să vinți pe Domnul? Bine ați zice că fă jos. Nu s-au manifestat demoni și animalii de bucur. A murit în Biserică. Nu vă imaginați în ziua de ce sunt în Biserica. În timpul slujbei, Dumnezeu trăznește un om. <laughs> Safira era la lucru. Vine și ea la Biserică. A avut program după masă. Tate Petru, cum ești? Domnul ne-a vorbit mult azi, azi de ieri, la biserică și așa de mult, cum se mi-a vorbit. s o spus seara că am văzut cu teren, mi a spus, ce Petru. Dar nu safirea? Cu cât n-ați vândut? Dar nu s-a spus seara a dat, Petru. mi dar cu cât nu fost. Păi da a -o dar, nu, că vreau să văd eu de la tine. Cu cât nu văd? Bine acum, dar s-o de așa ce? Ok, cu 50 milioane. Și pentru ascultă -vă. Uh. Tinerii, lucrarea cu tinerii care vin, o mânca pe anaia. Pe ei vor mânca pe anaia. Când ne nasc la asta, când desfăcut de așa și ca ne fac adulții de pe anaia, ei se pregătesc. Deci ei vor mânca. Aduce tinerii. Când e ceva de deputată biserică, chemă tinerii. Și păstorii știu asta. Știa că trebuie să fie mai bine, lucra cu tinerii, veni, vor mânca pe anaia. Și ei auzi, bine, lucrarea cu tinerii, de anaia, de s și vine și te vor și pe tine. Pe ca și-a șobolit. Și liderii te-ntreabă, spune spunea -te, întrebare, unde ai fost miercuri când aveam grup? În rugăciune, mă rugam pentru voi! <rătări> nu, tu trebuia să fii la grup. referența, trebuie să mergem, ca să vorbim o oră despre asta, al, al treilea, a treia caracteristică a treia caracteristică a unui creștinism, real, a unui creștinism original, spune-mi, următor, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște sau aveau toate în comun. Aveau castele lor, pentru că vă vedea imediat, dar aveau lucruri care le aveau în comun. Pentru că și al treia, al, treilea, al treia caracteristică este un sentiment de proprietate. Acest sentiment de proprietate caracteriza creștinismul original. Aceasta, dacă Biserica Salem, e Biserica ta, spui, aceasta este Biserica mea. Aceasta este Biserica mea și unde mergi tu, biserica ta, să spui, spun asta e biserica mea, nu e a e biserica mea, ce sentimente sentiment de proprietate. Și când stai pe scaunul ăla nu stai pier el ca să vezi cât de repede el poți rupe ci îngrijezi de el ca și cum îngrijezi de scaunul de acasă când ai un sentiment de proprietate ai grijă de el o care la biserică să vă încălzesc, sparg ziduri și trebuie să le facem noi, de ce? Pentru că n-au un sentiment de proprietate. E al nostru. Și un sentiment de proprietate, acel sentiment de proprietate nu îi să iei. Da? No. Am plecat, stai a, stai -a Dacă o zici că e sentiment de proprietate, ce că n-am nevoie de un biserică? Acasă, la mine? Oricum, nu au fost tot atât scaune Tu duc acasă, am nevoie de el ascultă sentimente, de proprietate nu înseamnă să iei, ci să ai, stai totul. Așa. Pentru că e al nostru. E al nostru, dai totul. Vini și ei. A, uh, uh, frate, folosiți microul de la că am mai mai acasă de el. Uh, frate, scara aia, mai folosit că are nevoie bună de ea. Că dacă e al nostru. Sentiment de proprietate înseamnă să să dai totul. Să dai totul. Să aduci. Frate, am început o biserică, frate, și uite, am ișită schăunea acolo de musafir, Nu am musapieră. Nu se răduc ca să aibă oameni de sistematic. Uh, am, înțeles, am înțeles că deschideți un cafenea la biserică? Am un frigider. frigider care nu-l mai folosesc Aș putea să-l Sentiment de proprietate. Nu-i ce poate face isterica pentru mine. Ce pot eu face pentru isterica? Pentru că e noastră. Sentiment de proprietate. Păi dați-mi seama, tradiționale astăzi. Cât s-au pierdut aceste sentimente? Pe oamenii din Paște, Crăciunul, sărbătoare. S-au pierdut sentimente de proprietate. Primul lucru, m am spus, prima caracteristică a unui creștin original, așa ja analizez, este o stăvenință personală. Doi, preferență. Trei, un sentiment de proprietate. Patru, generozitate. Ascultați-mă, creștinii, primii creștini, au fost cei mai generoși oameni. Cei mai generoși oameni. Ceiști oameni. Aveau, avea, aveau mai multe terenuri, o vădut din ier. Venea cineva în biserică la primii creștini și voi vă gândiți, nu, no, că ok, au fost ușor să fie așa că erau puțini. Puțini? 3.120 de membri? Au fost puțini? Care se crede biserică are de, de membri? Puțini? Și totuși erau toți generoși. Primul rând, dacă, vre, dacă vrei să fii generos, vrei vreau să ai cu ce să fii generos. Și la început nu ai bani, ales de la, în afară de alocație, și de ce dat îmi dă să cumpări strudel. E ok, când nu ai bani, dar ești generos cu altceva. Ești generos cu timpul tău. Ești generos cu mâinile toate. Vine o soră miserică până fraților am o nevoie ceva să ne să niște lemn iarăși și n-am pe nimeni spătrână. Ce fac tineri de miserică? Mm, pe mes, suntem ocupați, avem un conference. Ce <răzări> uh! vrei să fii generos? Fiți generoși cu mâinile tale, nu pe mesă. Problema funcționează și ce generoși cu timpul tău. Și de-a Dumnezeu Dumnezeu, stă bani, începe să dai. Pentru că principiul lui Dumnezeu este acesta. Dați și dăți. se va da. Dă din timpul tău, dă din energia ta, dă din banii tăi. Imaginați-vă că tu primești un zean mic la mama ta. Mama ta se pregătește și tu mergi la școală. La școală și vezi că colegul tău de bancă, hai să-i oram, este titan, eu îți spun să uită la tine. Se gândește, man... Măcar, măcar o cașca, mă de, de ce ai ceai de acolo. Și tu putea fi generos, putea să tai, să iei mânci jumătate, jumătate și după căva timp te vede m toți să m-ai tot se că-ți dau toată semnul ce-o să mănânci. Dar ascultați-mă un principiu. De prea multe ori, că se spiritual și ne uităm dincolo de biserică și uităm de vecinul nostru. oi, vedem cu ea că La noi este aici unul care cerșește, ce nimic cu care zboară sau mai departe, dar este unul care cerșește pe scru Și de rotile. Și Sami, sami, nu tu Sami, patru Sami nu e să lucrează. O mers cu frate său, cu mașina și ca un moment dat cineva, nu știu cum, l-a atins pe ăsta, pe, pe ăsta cu și-a picat o cu rotile jos. Se uite așa și-o continuă să se trezești. Adică se ridică sus, se spune pune apoi rotile și eu cu sunt copilor. Așa că de multe ori încercăm să părem foarte spirituali, ajutăm pe toți nevoiași. Peia care nu vor să lucreze, fioi care nu vor să facă nimic, și este cu unul care e credincios. Un care nu tu cerșește. Unul care stă lângă tine. Trebuie să-ți spună el că nu are haine? Sau depostul de Italia, îți dai seama că nu are haine? Adică suntem orbi în biserică? Cine are nevoie de haine? Trebuie să facem chemare, toți care vezi nevoie de haine vedeți să facă. Nu vedeți voi cine are nevoie din acesta. pe celelalți afară, îi vedem uh, toți să-ți la picioare, uh, toți să uh, peste cap, înțelegeți, toți să-ți învârtiți și nu vedem pe vecinul nostru care stă liniștit. Și dacă n-am deschid doar ochi, nu deschid de ochi. De biserica primară, primii creștini se uitau la el. Nu trebuie să se credime. Strângea bani. Pentru că uit are nevoie de haine. Prostul a spus înseamnă și pantaloni, le costă aici. Nu e pe aici. E minunat. Da, da, da. come on, stand up here. Ca să fie voi de până la altul. Uh, Poți să iei peste, știi, să nu se vadă coliciunea S-a de... copert coliciunea biserică acolo? Așa că, primii prinic creștini, ești deschidia Dar biserica, dacă te să văd de biserica, lucrurile cred Biserica Lui, la un moment dat am avut uh, miercuri seara studiu Biblii și o întreba, păstorul, cu reflitorul, o da, o întreba, cine va veni, uh, nu, cine nu poate veni mâine? Uh, și... Suntem viitoare, da, suntem viitoare la studiu Biblii. Și o am avut, bun, cine nu poate veni datorită faptului că lucrează în acea perioadă, lăsați mă ajuns. Știu că s-au pus lucruri practice, da? Și la un moment dat, era o femeie care-i în viața lor când se depărtează de programele bisericii. Când nu-i mai văd la tine, am binei mei care-i sună. De ce? Că suntem polițai, nu. Pentru că știu că ceva nu e în regulă când nu i la biserică. știu că sunt cazuri când deia mama să mergi la părătură cu ea, e frică să meargă pe piață, că e îl fură țigani și să mă Sau poți, că nu știu la mai departe. Da. În momentul în care nu vii la biserică, te depărtezi ca și Petru și ajungi să-l negi pe Dumnezeu, să-l negi mântuirea ta. Ceea ce mi se spune creștinii originale, ei când se angaja, spună-l întotdeauna, nu prăscută-mă, tu nu poți să lucrez la ziua asta, nu pot să lucrez la noi, eu sunt la templu, eu vin la 10. Și lucrezi. Și după, la trei trebuie să fiu înapă la, la templu. După 4 ani, bine să lucrez. Dar să lucrez bine, bine să lucrez. Și nu o să te furi. O să-ți fiu credincioș. Dar eu trebuie să mă duc la Biserică. Amintirea care se compromit când e vorba de lucru. Duminica, lucrez, mă duc la Biserică. E ok, m Nu așa era o creștină de am. Prioritatea La Biserică. Caută-ți un loc de muncă care nu trebuie să mergi Duminica, m În loc muncă, care nu te vor de la seara de tineret, de mine și tot de păstă, du-te în casă, casă, nu comparați la formulise. Ne rezistem la templu. Ascultați-vă! Noi, astăzi, la noi, biserică, trebuie să facem prezența. Nu face de la avol. Florimuri! Slavă Domnului! Obrâi la biserică! Ne bucurăm pentru tine, Florimuri! Alisa, uh, Alisa, vă prezentă? Uh, lipsește, Dumnezeu să o ierte. <griple> Nu facem așa! Dar sunt lideri care notează. Uh, nu l am văzut pe uh, X, X, zero, zero, zero. De ce? Pentru că sunt tine care își să fie lipsistă de la teplu. Să fie absent, Dar creștinul original nu a fost așa. Era prezent. Unul din lume care avem o dificultate noua generație este treapropos. De ce era la biserică? M-am zis bine, dar ce-i totul? Mă dor Dar bine, dar ce-i Am avut o încărimi aici. Și ca să nu mi-a stăt tot mă frec, aici am zis că Maria stau în casă și mă frec în rogălintă. Și niște scuze cu Scuze-ți, extraordinar. Deci de-aia am inteles de la biserică, nu ne-am putut, unde eu vorca. Am mâncat un hamburger în seara, sunt fărătă și a stai acasă. Stai acasă. Nu era creștinul original sau dragul meu. ci nu era borsologele care mereau la biserică, erau tineri ca noi. Biserica de 3120, majoritatea erau tineri care s-au fost la Dumnezeu. Majoritatea apostolilor erau tineri, vârsta noastră. Nu există la templu. Ce v-ați după când se deschide ușurile exterci? Unde ești tu? Demn, înțelege, eu am templu, vreau să am nota 10, am înțeles. Și iar nota 10, dar aranjează-ți programul la biserică întâlnirea împreună. Cuinoria, legătura frățească. Să nu ne săvătești. Stăluiește legătura frățească în coinoria sigur sí. de zi. A să fii un creștin original. Altfel, las pe tine să știi ce, să decizi ce fel de creștin 6, mergem repede, a șasea caracteristică, care o vedem aici la primii creștini, sunt relații de tipul acasă. În fapt de 2 cu șasă, scrie, frângeau pâine acasă și luau raga. A frânge pâinea, destinează că luau cina împreună. Vedeți, ei nu și au văzut doar de casele. S-au văzut? case extra pe care le aveau. Le aveau casele, lor au rămas. Pentru că prima oameni n-ai acasă. Am mulți oameni care spun de, eu amul sper. Mă bucur pe tine, nu sper. Dar, se prieteni de timpul acasă? Și yes. să vă spun ce înseamnă relațiile de tip acasă. Relațiile de tip acasă este relația în care, din vremea respectivă, când te cheamă de cineva la tine acasă, îți casa. o alte cuvinte, îți spunea, uite de la mine acasă. Uite să-ți și am eu în acasă. Hai cu mine să o să vorbesc. Cu părinții mei. Cum vorbesc cu frații mei. Hai să vorbesc. Asta înseamnă o relație deschisă în care ești gata să fii responsabil la față de altceva. Ascult, am vreo să te întrebare. Când a fost ultima dată, când în camera ta a venit cineva față de care era deschis? Un prieteni, un de prieten, matur, creștini, un lider poate. Mă gândeam odată ce-ar fi la aș ce eu în dormitoarele tinerilor de la mine din miserică. Mă gândeam oare ce ar fi. Nu știu maș aș speria ceea ce aș acolo? Nu știu. Încă nu mor eu, o să-l vede acum dacă nu-l iau. Mi-au luat toți liberi, eu îi de... facem o inspecție. acum <gără> spirituală. Dar cum ar fi dacă acum, fără să te pregătească nimeni am ales o persoană, mergem la tine acasă cu camera video, Reality TV, ok? <gără> Cureadă de TV, HANI CUSENC. Mergem acolo, ne schimim calculatorul tău și ne cecă. Vedem pozăle care sunt vedem muzica la care e pe ne uităm sufatul la băieți. De ce este sufatul la băieți? Ne de ce o la pur dansă, de ce mai este acolo? De ce mai este acolo? Ne uităm, după aia, sub satea, de ce s-o sub satea? Ne-aduc am rin, că nu o să vin niciodată. Mamă a venit să-mi ce du-l apun meu. Ea a fost prăzit ceva. Apropo de relație, timp acasă. Și vine mama și erau niște bilete sub haine. Nu știu că așa de să aminte, erau niște bilete sub haine. Și le scoate și se uită și citește la nume de ferne și agresie de ferne. Aveam, aveam 11, 13 ani. Încă nu mă tot la domnule. Aveam, eu cu prietenii mei aveam cu doi prieteni, aveam obiceiul să, să urmărim fetele. Dar aveam o așa obsesie, da? adică o obsesie. Vreau să numărăm de tuturor fetelor. Nu știu ce, numai că să știi unde stau. Numai așa stătea da? și le Aveam umbrelă și mi și când se și al fetelor îmi spuneau umbrelă. <laughs> și vedem înainte că mama o remis și a zis, 5 cu biletele de -astea. 11 de azi Eu m-am conușinat, dar... Îți numele de, de fete, că era un car de la a de fete. Ce-ar fi dacă aș menți eu la pută tău? Ce-am vă speriați. <laughs> să duc-i la minte. Deja vă speriați. Dar, ascultă-mă, acesta este tipul de relații acasă în care spui, vină la mine și uită-te. doamne stai aici, am uitat. Da, doamne. Mă uitat Mi s-a răspuns că vorbească și eu uitat-te. S-a sperat că mă dolea pe acasă. Roastă la țări. Dacă nu ai relații de tine, acasă, fă-ți-ne. fă ți partener avem parteneri de în biserică și spune, mă, care sunt prieten care crezi că te poate ajuta față care să-ți mărgurizești și Să dăugați-ne până 5 luni de zi. Și pe partenerul tot de rugăciune sau de lui tău, cheamă la acasă. Auzi. Vreau să vină la mine acasă. Vreau să vezi spun e meu. Să vezi ce posteream pe camera. Să ai porna la acasă și tot plâniți și văd fi set acolo. Vă fac cruce. Și am lucrat ca să-ți fiți Relații de tip acasă. Dar nu tine, n-ai tu astfel de relații. Ai tu un lider pe care poți să-l Dacă nu făți rost de el. Că fără el, vei ai trăi o iluție creștină. Relații de tip acasă. Bun. Următor. Bine spune, faptul de cu 46 și l care caracteriza biserica primară, primii creștini, creștinii originali, era bucuria. Păștă-mi vedea ei Poți să nu vedea ei crispați. Plin de bucurie, Biblia spune. Plin de bucurie. de la ei, radeau de bucurie. Vorbesc se distra, aveau, că n dacă tu crezi creștinismului creștinismul monoton, tu vorbești să creștinism. Pentru că creștinismul e cel mai fain. Deci viață te de creștii cea mai doar de viață pe care nu pot să avem o dată. Te distrezi mai mult cu ori Vezi lumea? Lumea cred că se distrează. Merge la club, să se rupă acolo tot dimineața. Băh! Îi suni? Uuu, bărnă! Dar noi tu ne trezim, nu era Noi suntem tăi pe față noastră, se nasc oară, nu era de bucurie. Ori cineva și întrebat, fă pe un păstor de tine, Dumnezeu, zis, uit de a voi, trebuie să cum vă distați?" Că voi, la club, nu vă voi, pe de-aia, nu vă voi, Cum vă distrați la atunci ca jocul Monopolului, Datăl Zâmbătă? Și Postorul de Fidelitate a fost inspirat de Dumnezeu și a spus: Ascultă, Doamne! Noi tot timpul suntem distrați, dar. Eu nu vreau să te distrău, Noi tot timpul ne distrău! Pentru viața cu Hristos! Împărăția lui Dumnezeu de Naștere este de prietenie, pace și bucurie. Așa că lasă ca bucuria să-i inode ta, lasă ca bucuria să-i înode viața ta, lasă ca bucuria să-ți vadă că Dumnezeu nu a Ai bucurie! Zâmbeste, zâmbeste că Iisus te iubește doar cum, tu știu eu, zâmbeste. Pentru <laughs> <Zâmbeste. laughs> că, tu știi, zâmbeste, zâmbeste o să faci pe colegul de-o care îi preferi prin spate să zâmbească. Zâmbeste, zâmbeste. <laughs> zâmbeste. <laughs> zâmbeste. <laughs> și lăsa <laughs> virul, că Iisus Hristos te radieze Bucuria cu Lui pe tine. O, așa de, ai, de ai mult mec. o furați fărta în cu Bucuria din Giserie, <laughs> prea mult. Da. Și vin oamenii în Giserie și se uite și tot să spun. Puneți vă frum, puneți în zâmbe! N-ați văzut una în fiere, cum sunt oamenii? Ouvi a questão, senhor e doutor. Já sério, Tu mai multe bucurie în inima mea decât au ei când se vinul și mustul. Mai multă bucurie? Ascultă-mă, aceia care mafioții i vezi o care tare să și să cu droguri și o mașini și mai departe. De aceea te-ai mai multe bucurie ca e băi. mai multă bucurie ca ei, nu vei fi pe ei. Pentru că tu te părți și face. Ei nu știu când vine o și peste ei și îi fură tot ce are. Există o pace și o bucurie pe de-al doua ani. Lui Dumnezeu aduce acolo, bucură-te. Să-ți tineri, să-ți trici. alte îi văd, la altă conferință, nu zic lumea, un an ești așa de 13 ani. Păcatul. Păcatul. Puritatea aduce bucurie. Inima. Vă știți că dacă inima ta e curată, viața ta va fi curată? Vă vă răniți inima cu prostie și credeți că o să l afecteze. Voi credeți să vă trăniți cu prostii inima și să nu vă afecteze? Eu nu spune în in inima, dar voi ieși afară. Când inima va curată, viața va fructărată, umblarea va fructărată, viața va fructărată. Voi tineri care cred că și-o în bună întrebare, vale, am spus când ei vorben. E, unde-i tineria unde dacă treci o cătrești? Cât de strâns poți să-l țin la mine? mult poți să-l în brații fără să Cum s-o să nu Cum să mă -o -o, lași, de nas, cum? ascultați mai Pentru că eu sunt v -mă. Nu vedeți că așa un Ce Deci, de mine. orice fel de necorățire. Nu scapă de partea aia. Orice fel de necorățire. Așa că să nu crezi că există o linie pe care o luat. am ținut-o de mână în felul ăla. Există o linie. Puritatea este o direcție. Spre care alegi. Nu-i cât de aproape, în mod apropiat, de aproape se în Ai de puritate, ai prostie, Ai prostie. Puritatea este cât de departe poți să mă duc spre Dumnezeu, cât de aproape de Dumnezeu, cât de departe de păcat. Amin? Amin? Amin. Curăția de. acasă. Acum, dacă un creștin are aceste caracteristici, sănuință personală, referență, sentiment de proprietate, generozitate, nelepsite la templu, relații din acasă, mare bucurie și curăție de inimă, va experimenta ceea ce Biserica a experimentat în, în acu' 2000 de ani, în Ierosain. Și ce au experimentat din tău? Biblia spune, în felul rădor, jucați-vă la fapte, să vedeți ce s-a întâmplat. Ei, Biblia spune, ei laudau pe Dumnezeu. Viața aceasta care te duci de creștin originar. Primul rădor ce va face va decrașa lauda și chinarea adevărată a inima ta vei putea să te închic Domnului, cu adevărat vei putea să lauți această viață te va, te va lăsa să fii liber și să zbori ca multul înspre Pentru că această viață de creștin original te va decrasa într-o la un nivel alt nivel. Miserica ta închinare va crește laudă va crește. Pentru că e rezultatul unei vieți. Nu v-ați gândit de multe ori de ce, când aduci un preștin în biserică, stă ca mama și să că nu știe ce să facă. Nu. Unii mai roade oameni să știu închina, pentru că nu sunt un creștin original. Creștinul original, el știe să se închină. Creștinul original să înțeles că de -aia a fost creat și viața aceasta a unui creștin original te împinge la închinare. Și zic că lumea ce o să zică am văzut pe site uri pot să vorbească despre conferința sale, despre voi care ați venit aici, în fel și eu. Noi știm ceea ce am experimentat și nimeni nu se ne fure ceea ce ne am experimentat. and the Plus 2, aici ți doamne, acum vă voi defini, <laughs> acum, și no, no. se uitați, se uitați la partea, doamne, un mostru, <laughs> Thank <laughs>